Elen. Siimo, tässä hyvää päivää. Päivää. Ö, tuliko tää, onko tämä kampaaja? Varaisin ajan. Joo. Tuota, ensi viikolla, olisiko joksikin päiväksi? Joo, tota, onko joku tietty päivä sitten mielessä? Kuule, anteeksi, saanko kysyä tässä välissä? Joo. Hmm. ole te ole eestistä? <lacht> Olla, joo. Tämähän sattui tosi hyvin, kuule. Mä oon lähdössä nyt viikonloppuna itse asiassa eestiin häihin. Niin voisitko nopeasti, kun mulla olisi muutama sana, mitkä olisi kiva sitten tietää siellä häissä, niin voisitko kertoa, mitä ne on, <laughs> on estin kieleksi? Joo. Ne onnistuuko? Ei menisi e ihan hetki vaan. Joo, ja, joo. Niin, tämmönen, että ensimmäiseksi, että jos mä en löydä sinne, niin taksikuskilta olisi tietysti kiva kysyä, että niin kuin mistä löytyy? Mitä se olisi Ää, Mistä? Siis, siis, että mistä löytyy? Niin. Ää, siis, että busse. Kusta? Uh, ei. Kusta, jo, ja. No on hyvä. Mitäs sitten, no mitäs nää häät sitten? Siis häät, mm. eli ne on pulmat. Pulmat? Mm. Ja oikeastikon? Purma. <laughs> oi, oi, no, Entä sitten jos siellä kahvia ja maitoa esimerkiksi mm. tarjoillaan, niin mikä se olis, Mikä se kahvi? Ei, se on koffi. Koffi. <laughs> niin. <laughs> Koffia. Mikä se maito on sitten? <laughs> no se on piim. <laughs> No, no siinä, siinä kato varmaan Helen sitten otetaan vähän drinksua, niin, niin sitten häitten jälkeen, niin siinä, siinä sitten voi olla naama vähän seuraavana päivänä rypyillä. Niin mikä se on rypyt sitten? Se on kortsus. Kortsus. Ihan niin. oikeasti. Ko ihan oikeasti Naama kortsuilla. Kyllä. No, vielä tämmönen, että, että sitten siinä varmaan suolapalaa tekee mieli, niin mikä, niin. mikä se nakkipiiras olisi? No se on viineripiukkas. Viineri <laughs> Viineripiukkas? Viineripiukkas, niin. niin. Sitten viimeinen, viimeinen vielä Helen, niin mikä mm. olisi tämmönen Tenkasen aamushown pilapuhelu? Niin, aika Vitsikas. Ja Klaarika Reimanois kanssa. No joo. No, Hienoa. Hieno. No, niin, noi. Niin, noi. Niin, moi, Niin, moi. se Niin, <laughs> <laughs> tosi, hyvä oli se muuten. <laughs>